Jy nou dink in hierdie elektronisch gevorderde tyd waarin ons leef, het ons nie amal precies die tyd nou nie. Ons is nie op die sekund elke en as jy nou op jou oorloosie kyk, ek weet nie op wat oorloosie jy nou kyk, sê nou maar op jou cell phone of jou slim phone of jou skootrekenaar waarmee waar ook nou luistert, Hier by is dit nou in die atelie oorloosie, is dit 1905, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 sekondes. En dit is die hier op my internet oorloosie, 0705, weet nou die sekondes daar nie. Maar ja, ek wil nou nie daar oor bwaai maak nie, ek wil net sê, dit is nogal snaaks Nee hier in hier die tyd waarin ons nou leef, dat ons nog met secondes en minute van mekaar verskil, ten aansien van ons oorloosie of wat jy nou, nou dit ook al gaan noem, jou tydmechanisme. Tyd maar wat, jy is nou aangeskakel hierby net radio SA, net radio SA, En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Op ons webwerf, asoblief, ek wil vraag dat jy maar toch op een stadion bykie moeite doen, net om jy te vergewees, van die inhoud wat op die webblad is. Webwerf, webblad. Daar is inlichting soos die name van die omroepers en die waarvoor hulle verantwoordelik is om uit te saai die tye van uitsending en andere informatie maar dan is daar ook een archief waar jy kan luister naar programme wat al reeds uitgesaai is dit is een baie belangrike informatie om vir iemand anders te gee wat iwers in een ander werelddeel omself bevind en nou nie in hierdie tyd val nie maar wat nou graag so wou luister dan kan mens dit online dorp luister of jy kan dit aflaai en dan op jou eie tyd kan jy maar daarna luister. Ek wat uitsa hier, ek is Dr. Tine Eilers van uit Irene, die stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. Program hierdie tyd op 'n Vrydag. Soos nou vandag, Vrydag. Noem ons oordenking, bepeinsing, meditatie. Mens het ons verskillende soort van konnotaties wat mens aan een woord heg. Soms klink een woord net nie vir jou lekker nie, gebruik jy liever een alternatieve woord, synonym of iets. Nou hierdie woorde het so bykie met mekaar te make, dat jy oordink, Die bepeins dat jy daar oor mediteer. Sommige mense hou nie van die woord mediteer nie, om een van ander rede. Maar sommige van die Engelse vertalings, die woorde wat die here vir Joshua gegeet, gesê hy moet hier die woord bepeins jy moet mediteet aan het day and night die heren wil heinig hee, ons moet het bepyns, daar is een rede daarvoor, en ons is nog maar vir een hele lang ruk al bezig om te kyk of ons nie daarby kan uitkome, dat mens Godse woord moet bepeins wat God in een mens doen, hy doen dit door middel van sy woord, hy werk in ons door sy woord, want hy het alles in aansijn geroep door sy woord, Hy hou alles in stand dier sy woord, hy herskip dier sy woord, is dit nou nie wonderlik nie? Om te denk dat God een mens kan herskip, hy kan jou restaureer, hy weet van sê as jy, sê nou maar een uurwerk of wat ook al een of ander iets, een oud tyds, antiek, antieke stuk geërf het of gekry het of gekoop het, en jy kan iemand kry om die ding nou te restou reer, so, soos wat hy gelijk het, baie mense wil dit graag doen, daar is redes ook daarvoor, waarop ek nie nou wil ingaan, nie soekandig redes, dit is nou nie negatief, als positief, om dinge te restou God wil ook vir my, en vir jou restou dat ons lyk soos die oorspronklike Adam in al sy heerlikheid. Hulle was geskapen na die beeld van God. Dit het hulle alles verloor. En nou moet jy weet in wat er elendige soort van situasie ons in dag nou al sê. Destijds as mens die Bijbel nou glo, het mense Nou die son meer almere se duisend jaar oud En so het die tyd verminder tot ons nou vandag hier kom. En nou probeer ons daarom kyk of ons nie net so by die 70, 80 rond kan kom nie nê. En sommige mense is sommer al klaar kapot want hulle wil nie eindelik langer leven nie. <laughs> Dink ek oor die woord fossiel, hulle baie keer praat hulle van Mense soms sonder om met respek te verwys na ouer en bejaarde mense. Praat hulle soms baie maklik van 'n ou fossiel. Nou indien ons soms mense sien wat nou al baie bejaard is en sukkel om te loop, treetjie vir treetjie aanskuifel. Iemand lê in die hospitaal en hy kry nie asem meer, is daaraan 'n gekoppel om te kyk of hy net kan asemhaal nie. Ja, terug Ek nog in die hospitaal verbonden gewees het. Ek was 'n kardiotoraks tegnoloog gewerk in die van in deel van die hartspan daar in Johannesburg destyds. Toe oor die tyd toe Christian Barna toe hy nog die eerste hart oorgeplant het. 'n Een van die pasiënt te waarna ek omgesien het hy was die eienaar van a plek wat Gordon's Dry Gin gemaakt het. Scott Rijk geweest. Maar op daar die stadium kon hy omtrent nie asemal nie. Hy het so gesikkel. Hy het nou met sy Rolls Royce het hy voor die hospitaal geparkeer en dan het die man nou voor my deur opgemaak en daar was sêke so'n 6 trappe, wat die mens moes opklim nou na die hospitaalse deur toe, vanuit die straat, en dan is dan gee hy een tree, op die 1 trappie, dan staan hy eerst daar, dan moet hy eerst weer asem kry, dan gee weer trappie, en so moet hy nou vat, ek weet nie hoe lang hy dit omgevat nie, sêker omtrent een half uur, om tegen die trappe op te klim, en dan het hy nou, na die kliniek toe gestap waar ek nou ook gewerk het by daar die kliniek en dan het hy nou in die, in die gangiekie afgeloop en dan geet hy paar tree soekerso 10 tree denk ek op die meeste dan staan hy nou weer in sy kop achter oor en hy leent teen die muur en weet die mensen die man was skat, skat, skat, reik skat, ryk. Ek het nou nog een geskink wat hy vir my vergeet, is een das speel die die soe jou das moet te perl, en moet nou een echte perl, met een silver dingiekie waarin hy nou geset is. En hy kon nie sy gezondheid koop nie. Hulle kon vir hom soort van niks doen nie. Ek het sy elke nou en dan sy longe getoets, dus ek kom jy nou na die kliniek toegekome. En ek was eindelijk bang geweest want te kyk of ek nou sy longe kan toets, want ek bang jy gaan dood terwyl ek bezig is met op. Ek is maar die mens achteruit gaan. En die Heere het dit nooit in gedachte gehad. Nie. Alles is van ons gesteel. Daar is een groot, groot ou dief, een dief en een rower wat een mens van alles besteeel en beroof. En dan het ons die wonder daarvan van God, wat wil genees, wat wil herstel, hy wil altyd herskip aan ons, al het daar nou nie sulke erge dinge met ons gebeur nie, al is een mens nou maar net, as gevolg van dinge rondom jou emotioneel probleme wat jy nou opgetel het, is gevolg daarvan, alles wil God herstel, hy wil alles vir ons herstel. Is die God met wie ek en jy te make het? Wonderlijke God, God drie enig, Vader, Seon en Heilige Gees, hy suivert, liefde. Nou terwijl jy luister, weet hy van jy, jy weet alles van jou en van my, jy weet van jou haare, hoeveel haare jy op jou kop het, hy weet van jou gedagtes, weet jy wat, bybel sê, voor jy jou gedagte mooi geformuleer het al, dan weet God reeds wat jy wil sê, dit is ook om die heilige gees ons help in ons denken, om het aanvaarbaar te maak, dat ons nou nie goed doen, wat nie in ons denken, Woorde, vorm en formuleer wat nie in orde is nie God help ons deur die inwerking van die Heilige Gees Hy trewe ons in met onuitsprekelijke sigtinge Hy is jammer vir ons, rechtig Hy gee om vir my en vir jou As hy na ons kyk en hy sien daar een hartseer in ons God is ook hartseer Saam met ons, oor ons en hy wil altyd herstel, herskip, restu, reere, en mag hy die vir jou, een tyd elke keer wees van restauratie, ooprechtig so, miskien moet ek dat ek die program, verander van oordenking na restauratie, ek, ek weet nie, hoe dit ook al sy, of miskien moet ek my net elke keer noem, van restauratie, wat hier so plaas vind, in ons oordenking, terwyl hy so bykie, terwyl hy net so bykie, daar die informatie, herkou, luister hier na Mozartse muziek, specifieke rede praat van die Mozart effect, of uitwerking, die Mozart effect. die viool en cello moesiek van Mozart geniet het, ek hoop nie, het maak jou rustig maar dit is nou die helemaal die idee gewees geheime hou jy van geheime as iemand jou geheime wil vertel, weet graag luister of sien, ach nee man ek is nou nie lis vir geheime nie kom ek des vir jou iets in Matthäus Matthäus 13, ek lees vanaf vers 10 En die disciples het gekom en vir hom gesê Waarom spreek jy hy tot hulle dier gelijkenisse? Toe antwoord hy, dis nou Jezus, hy sê vir hulle Omdat dit aan julle gegee is Om die verborgenhede van die koninkryk van die jimmele te ken. Maar aan hulle is dit nie gegeen nie. Dit is nou diep theologische ding wat ek nou hier aanraak, en waarop ek uit die aard van die zaak nie nou wil diep ingaan nie, want dit neem onderrug, en dit zou ook nodig wees dat mens na die Griekse tekst toe gauw teruggaan, want mys kan nie soma net op een vertalingstaat maak nie, want ons het sekere connotaties wat ons heg aan woorde, en mys moet die woord gedwong, gelukkig, om terug te gaan na die Griekse tek, so dat jy gaan kyk waar die woord eindelijk is, wat hier nou met verborgenhede vertaal word, so dat jy mys daar een inzicht kan kry om by die wortel van die woord uit te kom. Maar hoe dit ook al sy? dit beteken in een sekere sin, dat dit verborgen is. En iets verborgen is, beteken is weggesteek. Ek en jy ken mos, die ou spieliekie wat ons gespeel het as kinders. Nee, wegkruiperkie. Want hou jy dit nog? Jy het gespeel, as kinders. Een ou moet toehoud, en dan gaan krip jy anders weg, en dan moet hierdie ou nou gaan soek, en die persoon wat nou gevang word, kijk jy mens kon jy moest nou self blok, en so meer ek kon nou nie in die haai goed ingewind, ek dink daar was verskillende maniere met toeris, soos wat mens nou in verskillende plekke groot geword, maar die basis daarover gaan jy nou wegkrik, en hierdie een ou moet allemaal nou gaan soek, en as die oude jou nou kry, weet hoe dit nou ook al gewerk het met jou reels wat jy het, maak nou nie saak nie, maar dit was iets lekker vir kinders om te speel, want nou kan jy gaan wegkryp, nou hoekom is dit nou so, dat die mens wil wegkryp, en dat iemand jou nou moet soek, kom, hoekom is daar die, nie wat om het te noem nie so het instink wat binnen in jou dat jy dit nou graag zou so wou doen en hou ons nou wat Adam en Eva gedoen het in die tuin van Eden, hy het ook daar wegkryperkie gespeel weggekryp vir God en toe moest die Heere hulle nou kom soek en vraag nou waar is julle nou nie alsof die Heere nie geweet het nie maar dis maar as die ou speeliekie wat hulle nou daar met hom gespeer het. Maar as iemand nou vir jou een geheim wil vertel, een verborgenheid, en vir jou sê, oor jong, kan jy een geheim hou? Dan weet ek die meeste mense, nou ek praat nou nie van alle mense, nou wat ek sê, die meeste mense, sal dan skierig sê, ja, nee, ek kan rechtig een geheim hou, nou, hoekom sal mes dit nou sê? en wat graag wil weet. Ek is heel dag bezig met studenten, en onderrug hulle sekere vakke, onder andere Hebraause taal, wat maar een moeilike taal is, en om het paradigma's en goed te werk, die heel tyd so dat hulle uiteindelijk uit, later sinsontleding so kon doen in die Hebraause, om te weet wat is een onderwerp, en wat is een voorwerp, en wat is een werkwoord, en wat is een directe voorwerp en wat is een indirecte voorwerp en wat soe ding is een voorzetsel en bijvoeglijke naamwoorde en bijwoorde al die soort goed nou as jy dit in Afrikaans moeilik vind dan moet ek jou sê dan is dit nou rarig somme verskrikkelijk moeilik in Hebraaus en Grieks en dan probeer ek dit afwissel en dat Ek van die taal en van die grammatika af, so 5 minute of 10 minute, net een beetje afweik en in die diepere dieptes van die skrif in te gaan, dinge wat achter die Hebrewse taal le, dinge wat nie sommer net op die oppervlak ronddruif nie, dinge waarna jy moet gaan soek, En nou, dan is dit onmiddellik, moos een vraag by die mens, nou is dit so, dat God seker goed weggesteek het, verberg het dan, as jy die woord wil gebruik om te verberg, is nee, so, om ons maar net een ander woord verweg te steek. Nou hier staande dan, in verse 10 en 11 van Matthäus 13, hier kom die disciples nou na Jezus toe, en vraag vir hom, Sipels het gekom en vir hom gesêne, waarom spreek jy tot hulle door gelijkenisse? Die antwoord die Heere, en hy sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, nou moet jy mooi by daarna kyk ook, dit is aan jou gegee, jyl waarskynlik, die feit dat jy luister, feit dat jy hierdie tyd uitkoop, dat jy nou graag wil luister, het ek het net eindelijk een verklaring daarvoor en dit is dat dit aan jou gegee is om te kan verstaan. Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die jimmele te ken. Kijk dit in die uitdrukking, hou maar net daar. Die verborgenhede van die koninkryk van die jimmele. Dit is alles nie soma net open bloot nie. Dit is verborgenhede wat ontdek moet word. En uit my ondervinding weet ek dat as een mens na iets gesoek het in die skrif en die heren begin om dit stikkie stikkie vir jou dan oop te breek as dit nou daalke woord is wat vir jou sin maak. Die legkaartse stikkies in my kaartel het pas En daar sien jy dit Is dit nie zo so nie Blokkies reisels Net een klomp blokkies En nou is daar een klomp leidrade En nou moet jy die woorde invul En as alles sin maak later Alles pas mooi in Dan is dit ons nou een ontdekking En voel mens goed daar Ek het nou al baie keer as ek in die dokterse spreekkamer gesit het, en jy vat haar een tydskrif en jy maak hom op en blaai, en jy kom hier by blokjesreisels, jy sien jy ouwens tevore, wat ook hier gesit en wacht het, hier nou gesit en blokjesreisels ingevul, en so stuk stuk sien jy hier het woord gekry, en daar het woord gekry, en hoe het hy, of hy nou lang gesit het, hoe sal mens nou weet, jy sit ons maar net totdat dit nou jou beurt is, so die dokter nou sê jy, kan maar in sy spreekkamer inkom dan los jy mos nou maar dit waarmee bezig was maar, terug te kom na verborgenhede ek self denk, God het dit in die mens geskip dat jy graag die verborgenhede wil weet, is my eie persoonlijke siening daarvan dat wanneer jy weet van verborgenhede dat jy dit graag sal wil weet. En dis waarover ek so bykie net inleidend, hiervan uit a tydskrif wat ek hier by my het, uh, so bykie daar vir jou net lees oor geheime organisaties. Ek gaan hom nou die boek nader trek, en so bykie daar net so inleidend daarover met jou praat. Maar voor ons dit nou doen, luister ons na Jimmy Swaggart, wat vir ons syng Wonderful Words of Life. sing them over again to me wonderful words of life let me more of their beauty to see wonderful words woah life, he gives pardon and peace and salvation to all, yes he does, wonderful words of life, la you do you do forward wonder forward wonder forward of love. Radio SA, luister na Dr. Tine Eilis wat uitsaai hiervan uit Irene Pretoria, Suid-Afrika die voor my in my hand is hier die bekende thuisgraf, jy sal het sekerlik ken National Geographic dank dat dit is die nietste uitgave wat ek nou hier by my het en wat my oog gevang het omdat ek toek by en voorbij gestap het is nou die opskrif, die groot opskrif waarmee hulle dit nou doelbewis gedoen het om jou aandacht te trek. Hier staan Secret Societies in groot wit op zwart achtergrond en dan geel net onder de True Tales of COVID Cults and Organizations and Their Leaders. En dan reg bo in die hoek, discover rituals and initiations, unlock mysterious symbols and explore their hidden worlds. Ek kom ek gaan net ek gaan net sommer sulke inleidende nie om die tydskrif te koop verkoop nie, hoor, ek is nie besig om die tydskrif aan jou Uh, te smou so dat jy moet koop nie, want ek krijg geen, ek het geen ander liede nie so, ek wil maar net vir jou help met hierdie denke, daar ons bezig met niewe wijn en niewe en jy sal onthou Mooses, hy daar by ‘n brandende braanbos voorby gestap, as het jou braanbos is nie helemaal seker nie, onthou baie Hebrause woorde is moeilik om te vertaal, en dan die rechte botanische name, en goed daarvoor te vind, dit is helemaal een ander wetenskap om sy eie, maar goed, daar was ‘n bos, wat besig was om te verbrand, maar hy die boon natuurlijke raak gesien, dat die bos brand nie uit nie, want as een mens kyk na ‘n bos, wat besig is om te brand, dan sien hy is besig om eindelijk te verbrand, hy, hy kan het ons nou sien, die vlamme is besig om die ding te verteer, Maar Mooses het onmiddellik geseen, dit is nou nie natuurlik hier nie, dit is boon natuurlik, want die bosbrand nie uitneem. En toe hy neskyrig nader kom, neskyrig nader kom, want dit is wat God in gedachte gehad het. Ek wil hee, jy moet daar die begrip maar net eenvoudig jy eie maak. Jy kan maar daar opstaat maak, dat dit is een manier, een methode, waarop God werk. Hy kyk of jy neskierig is, oor hom. Plaat nie van neskierig, word aller in die goed nie. Neskierig is oor God, en goddelike theofanie, soos wat daar die brandende brambos as dit dan een brambos nou was, nie uitgebrand het nie en dit omfasseneer het, en hy nader gekom het, en God toe nou vir hom gesê het, Mooses, jy kan nader kom, maar trek jy is jy skoene uit, skoene uit te trek, is is een symbool van respect, en ek wil nou nie te veel aandig daarop plaas neem, maar kom ons los het nou, net by die feit dat God wil hee, hy moet in respect, of deur respect, of uit respect, naderkom, en God het om begin leer. God het om baie geheimenisse geleer, jy weet. Nou, ons is dus eindelijk, binnen in ons diepste wees, geïnteresseerd in die geheimenisse van God. Want mense, hoe sal een mens daar nou nie daan geïnteresseerd wees nie? en die nie in God glo as die skipper, en ek en jy tot in alle eeuwigheid by hom gaan wees. En omdat ons neskierig is, weet die duivel ook daarvan. Daarom het hy ook allerhande goed, allerhande dinge, waarmee hy nou mense, sy neskierigheid prikkel. En hierdie boek gaan eindlik daar oor, of hierdie uitgawe van, National Geographic, gaan dus oor secret societies en hoe kom mense daar aan geïnteresseerd? Secret societies have been in an in, integral part of the human civilization from the dawn of time to the present day. They have toppled rulers and reshaped nations, influenced writers and artists And change the way we think about God? What is the secret of the age-old appeal? Why do these mysterious movements appear in virtually every period in human history? What needs do they satisfy that everyday life does not? So is maar nou net hier die soort van vraag en dan gaan hy nou uit die aard van die saab daarop in en ek gaan nou nie hier blad sê vir blad sê Ek kyk maar soms net hier so terwyl ek bieke bly The desire for inclusion and influence may explain why across 4000 years of human civilization We are still so fascinated by these societies. Dan is het hoofstuk 1, en as ek die, die bladsoe oopmaak, dan sien ek nou hier een waie bekende plek, vir my, die stad Petra. Mensen, dit is een wonderlijke stad, as jy, een dag saam met my toer, en ons gaan in Australië, en dan gaan ons sommer ook, na Jordanië toe, dit maar net so ek, oor die grens, tot by hier die stad, En wat een wonderlijke gezicht, as jy daar so door die berge loop. En jy kom om die laatste draai van hier die bergpad, berg uitgraving. is een natuurlijke pad so in die berge. En die berge is die hele tijd rondom jou, soos wat jy loop hier by jou die pad is omtrend so 10 meter, denk ek, breed, en as jy opkyk en kyk jy nou na die hemel toe, en hier op jy grond stap jy nou in recht rondom jou, is die hele tyd die berg, sy wandek, maar as jy om die laaste draai stap, net voor jy om die draai stap, dan sal die toergids, nou vir die mense sê, hoor jy, draai net bykie om en kyk nou na my, want mense jy kyk ons nou in die richting waar jy loop, dan wil hy nou jou verras, Ja, net voor die daai laaste draai vat, dan sê hy, kyk bykie nou na my, en dan luister jy nou eerst na my, en so praat hy, en hy sê, stap nou achteruit, kyk maar net na my, dit is nie val nie, dit is gelijk pad, stap net so, en wanneer jy nou recht om die laaste draai is, dan sê hy recht, nou draai nou om, en kyk jy, dan sien jy voor jy le die verskrikkelijke groot stad uit uitklip, uit rots gekap mense, en as jy jy staan en kyk, en is verskrikkelijk hoog, dit is indrukwekken en somme die heel eerste indrukke wat ek daar gekryd is dit kan nie mense wees nie dit kan nie mense so ek en jy wees wat daarie goed daar uitgekap het nie, dit is net te geweldig Uh, mysterieus, dit is majestieus, dit is so indrukwekken, dat jy onmiddellik, dis nou ek praat nou vanuit mye denke, die idee kry dat dit moest die reese gewees het in daar die tyd wat Genesis ons vertel het. Die tyd van die reese, die mense van naam, ons moet ook bestaar hem net een bykie kyk na die vertaling daarvan. Dat is mense, mannen, mannen manne van naam, dat betekent eindelijk vername mense, mense wat een geweldige invloed gehad het, want hulle is half mens, half God gewees, hierdie reese wat verwek is dier vrouwens, maar van hemelweesens, wat nou gemeenskap gehad het met die vrouwens, so, sal ek bieke da daaraan ook aandag geef. Maar my tyd sê ek is ook nou bezig om uit te hark loop as ek nou daar die Engels sommer so direct kan vertaal Hier begin hulle dan En sê oor in hoofstuk 1 ancient times A yearning for deeper spirituality inspires occult and esoteric movements The ancient Babylonian and Egyptian civilizations Both recognize the need For a national system of worship In these cultures a wide variety of social beliefs Practices were eventually amalgamated Into a common foundation or foundational myth In this myth The world was ruled by a community of gods And goddesses Each with their own peculiar interests And passions that often mimicked The Desires of the Mortals Down Below Ek het ook een boek, ach mens, ek swaie Goed, wat ek aan jou oordra Over When the Gods Came Down En uh, te weet waar dit nou gaan En die volgende blad sê The Secret of Syrian Cult, dit is Egyptische Geheim Geheimenisse uh. En ek gaan nou ook Nie, want ons tyd had, is ons nou Bezig om nou uit te loopen En dan die Delphic oracles Kan uit vandag die opskrif daar The Oracle of Delphi is one of the antiquities Oldest and longest operating oracles Dis was oracles, godsprake According to a Greek myth It was founded by Apollo After he slew the snake python Guardian of the goddess Gaia From the 8th century BC onwards The site began to function as an oracle Allowing privileged pilgrims To solicit the God's wisdom On a variety of matters Dan kon jy nou ingaan En kon jy nou met die, die God praat En dan het hy nou teruggeantwoord In die sogenaamde orakels In uh, the Ulyssean Mysteries En uh, The Dionysian Mysteries jy Ken ons nou vir Dionysos ne? Die God Van Wijn eindelijk Bacchus, sy ander naam En so meer The Pharisees Die Pharisees, die Pharisees Ken ons nou die Pharisees en die Daan van Jezus Een van daar die groepen Die Pharisees en die Saddieseers Wat nou eindelijk maar die Meest bekende groepe was Maar daar was nog ander groepe En hierdie fariseers word ook Geseen as een geheim organisatie The Jewish faction of the Pharisees Operated in Roman Judea During the second temple Period They often They are often depicted in the Gospels as a group that was fundamentally Opposed to the ministry of Jesus But new research Shows that this society Of pierced Jews had a lot more in common with Jesus' teaching, than we would otherwise assume. En so voorts, en so meer, en so voorts. Misschien sal ek later op ander stadium, a bieke meer na die goed kyk, maar dis maar net, ek en jy, mense, net onthou, dat die koninkryk van God is a groot mysterie. Dis wat eindig maar wat ek in jou midde wil laat, en, vir sommige van ons is dit gegees, soos wat Jezus dit gesê het, om dit te weet, en vir ander is dit nou nie. Sal dit nie verstaan, he, maar ek kan jou amper maar waar word. As jy luister na my, dan is dit eindelijk maar net, omdat jy Godse woord lief het, en jy graag alles van die Koninkryk so wil weet, en hoe alles werk, en hoe dit functioneer, en dan sal dit ook, stikkie vir stikkie, aan jou, deur die werk van die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees, openbaar word en daarmee groet ek jou somme ook hier met Anne Murray wat vir ons syng oor Bridge Over Troubled Waters en die Bridge Over Troubled Waters is nie eindelijk iemand anders as Jezus brother